Bon dia a tots i totes. Eh, és més aviat aquí la presentació de les jornades de meteorologia Aigua i canvi climàtic que farem aquí a, la, a Figueres entre el 18 i el 22 de, del mes de març. Això ve d'aquestes jornades d'una idea ja de, evidentment tenim el nostre estimat eh, Ferran Pou Madrola que ens va, ens va deixar i eh, aquí l'Ajuntament ja el van fer a eh, Ciutadà, Ciutadà de Honor una menció especial i des de l'Ajuntament vam creure convenient doncs, que, ja que aquí Figueres tenim certs meteoròlegs eh, que tenen, tenen, una, tenen, tenen certa, cert, cert renom i sabem que aquí a l'Empordà la meteorologia és un tema molt, molt important, Doncs vam creure convenient fer unes jornades eh, i en homenatge també al, al meteoròleg Ferran Pou. Eh. Aquestes, aquestes jornades, com ara ens explicarà en Carles Vallès, coordinador i també home del temps d'aquí de, de, de, de la comarca, són jornades que engloben eh, certs aspectes de la metrologia de l'aigua, eh? tindrem, tindrem, tindrem, tindrem ponents de, de, sobre el tema de l'aigua i també del canvi climàtic. Eh? Ho hem volgut relacionar-ho tot, eh? no solament de meteorologia sinó també tot l'aigua i el canvi climàtic també afecta amb temes metodologies. En Carles ja ens explicarà els detalls de, de totes les espases, eh, les grans espases que vindran. Un dels que vindrà és en Francesc Mauri, que tothom, tothom coneix, i ara ja ens explicarà totes les, tot, tots els tallers que tindrem, que tindrem en, en, aquestes, en aquestes jornades. Recalcar que no solament són les jornades que es faran, sinó també hi ha uns tallers i un concurs de Concurs de fotografies de meteorologia que hem fet que hem més de 800, 800 fotografies presentades, unes 500 i pico entre l'Instagram i unes 200 aproximadament 60. 260 260, sí. 260 que, que ens han han fet arribar d'alta resolució. Creiem que és un èxit. I això d'on peu a que eh, diguem que la metrologia és un tema important, com ja us veieu, eh, és un tema d'ascensor, és un tema que es, es, es parla a tots els llocs i creiem que fer unes jornades que crec que aquí la comarca i la província de Girona són, són úniques que puguem, puguem, tenir, puguem tenir aquí a, a Figueres. I ara us deixo la paraula a en Carles, que és el coordinador i ell sap tots els temes i totes tot les ponències i els tallers que, que es faran Perfecte, Bé, bon dia a tothom Més que res perquè s'ha anunciat o perquè s'ha posat el nom de metrologia, aigua i Canvi Climàtic ja ho ha dit en Pere, una de les motivacions de les jornades és homenatjar la figura d'en Ferran Pou l'home del temps de tota la vida gairebé de, de, de Figueres l'altre gran motiu també és que el dia 22 i 23 de març, respectivament, són el dia mundial de l'aigua i el dia mundial de la, de la meteorologia. I meteorologia i aigua van lligades de les mans. Les manifestacions meteorològiques extremes molt sovint tenen com a protagonisme l'aigua, per tant, interessa conèixer doncs, aquesta meteorologia extrema i relacionar-la amb el canvi climàtic. Es parla molt de que amb el canvi climàtic doncs hi ha la possibilitat de que augmenti la freqüència i la intensitat d'aquests fenòmens meteorològics extrems. Doncs bé, una, un dels motius és parlar-ne, i després també eh, parlar del canvi climàtic, que va molt vinculat en el, en el canvi global ambiental, al model energètic, i per això també alguna de les ponències que es faran és parlar sobre l'energia, el model energètic actual, si, si és sostenible o no, quines possibilitats d'aprofitament de l'energia hi ha a nivell més local. És, és tot, un, tot un món que s'entendrà parlar. Una mica l'objectiu de les jornades és també apropar la metrologia a la gent del carrer. A la comarca de l'Alel-Empordà eh, hi ha molta afició a la metrologia, de fet l'afició a la metrologia és extensa a tot Catalunya, però particularment a la comarca de l'Empordà empordà doncs, hi ha molts observadors metrològics, molts aficionats, hi ha molta gent que treballa al camp i que per tant eh, de manera directa d'estar pendent de, de la metrologia. Gent que en sap molt de la metrologia fan d'homes del temps perquè per la seva activitat diària doncs han de conèixer molt bé l'atmosfera. Doncs, per tant, hi ha tota una sèrie d'actors a la comarca molt relacionats amb la metrologia i que bé que es va creure oportú que, que, que Figueres, com a capital de la comarca, doncs, encapçalés el projecte de tirar endavant aquestes, aquestes jornades i són unes jornades molt, molt participatives. Eh, volem apropar la metrologia a la gent, per tant es porten experts de la metrologia i del canvi climàtic, eh, però després també com ens apropem a la gent? Doncs a partir de tallers. Hi ha tres tallers eh, que toquem diferents coses relacionades amb la meteorologia i perquè la gent s'animi a participar-hi. Eh, un dels tallers eh, és fer una visita comentada a l'estació meteorològica de Figueres, en el qual es posarà en valor la figura de l'observador meteorològic i, per tant, es parlarà de la tasca del dia a dia d'en Ferran Pou. Després també s'ensenyarà in situ tot l'instrumental meteorològic que hi ha en una estació meteorològica. Per tant, apropararem els, els aparells a, a la gent. Després també a, a partir d'una una estació meteorològica petita, portàtil, doncs es farà una mesura in situ i, per tant, s'ensenyarà a la gent com com es fa una mesura de, del temps després hi ha un segon taller relacionat amb la fotografia de fet a la fotografia se li dona molt de pes en aquestes jornades doncs hi haurà un taller en què s'explicaran les tècniques bàsiques per fer una bona fotografia de fenòmens meteorològics hi haurà un punt molt interessant que és els dos, els dos ponents o conductors del taller és que a través de, el, el tipus de núvols que hi hagi o el tipus de d'elements que hi hagi a l'atmosfera donaran quatre pinzellades de quin tipus de temps pot fer immediatament i, per tant, si portem una càmera al costat, doncs ens podrà donar un tipus de fenomen que el podrem captar de seguida. Per tant, es farà una mica també de, de, de, de pronòstic a partir del que es veu en el cel i, per tant, a veure si podem utilitzar la càmera. I després es farà un tercer taller en què s'aproparà a la gent a, a, a, a quina és la tasca diària d'un de, home del temps, com, com elabora la informació del temps, d'on s'aconsegueixen les dades eh, per fer el, la previsió de, del temps. I després també en aquest taller el que es vol és eh, intentar eh, fer una recollida de, de refrans meteorològics i veure si realment els refrancs meteorològics encara dia d'avui ja són, són vigents. Per tant, és posar una mica en valor el coneixement local que té la gent del territori sobre la, la metrologia i bé és una mica tallers, també molt de conversa, de tertúlia i molt, molt, molt participatives. I una mica, bueno, no sé si cal que expliqui les, les ponències, eh, els tallers estan explicats... Bé, bueno, a nivell de, de ponències... Eh, es divideixen en, en, en tres dies, o sigui, té quatre dies, o Si sigui, la durada d'aquestes aquest, jornades són quatre dies. Hi haurà una jornada inaugural el dimarts, eh, 18 de març, en la qual hi haurà la benvinguda a la presentació de les jornades més institucional. Eh, en Pere Giró, eh, la Marta Felip, l'alcaldessa, Pere Giró, la regidora de Medi Ambient i, i Joventut de l'Ajuntament de Figueres, i l'Oriol Puig, el, el director del Servei Meteorològic de, de Catalunya. Eh, Després hi haurà una xerrada d'en Francesc Mauri que explicarà eh, com des dels mitjans de comunicació es, es dona la informació de la meteorologia extrema i com es fa divulgació del canvi climàtic. Val? Per tant, des dels mitjans de comunicació, com ens apropem a la, a la gent. I després hi haurà el que és pròpiament l'acte d'homenatge en en Ferran Pou, que farà una presentació en Josep Maria Bernils, periodista, i després hi haurà una xerrada de l'Anna Pou i en Josep Pasqual. L'Anna Pou explicarà una mica el dia a dia eh, que vivien a casa dels Pou a eh, la metrologia, com en Ferran Pou va contagiar la metrologia a la família que ho va, va aconseguir-ho. L'Anna Pou és aficionada a la metrologia, el seu germà, el fill d'en Ferran Pou, també. Doncs bé, que ens explicarà una mica el caràcter més personal d'en Ferran i després com a contrapunt hi haurà Josep Pasqual que explicarà una mica la, el paper de la figura de l'observador meteorològic que és determinant a l'hora de, de, de fer pronòstics i d'aconseguir informació climàtica per fer els estudis climàtics, en aquest cas de, de la comarca. En Josep Pasqual també era amic d'en Ferran Pou i per tant també bueno, combinarà la part més personal i la més professional d'un home del temps. Després, el, el, el segon dia, el dimecres 19 de març, hi ha el gruix del que són el, les ponències d'experts eh, sobre la temàtica general eh, en què pivotarà eh, les, les jornades, metrologia, aigua i canvi climàtic, un primer bloc del canvi climàtic. Eh, des d'un punt de vista molt global, o sigui, intentarem explicar què és el canvi climàtic, per què es dona el canvi climàtic, quines, quines conseqüències està tenint ja el canvi climàtic, ja comencen a haver indicadors de canvi climàtic, quines són les projeccions del canvi climàtic a nivell mundial, planetari, però també a nivell, a nivell local. A nivell global ho farà el catedràtic Javier Martin-Bide, que de fet és, és un, una primera espasa del món del canvi climàtic a, a Catalunya, és el coordinador del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya de la Generalitat, de Catalunya i després vindrà Josep Calgó, professor de la Universitat de Girona, que és membre d'aquest grup d'experts en canvi climàtic, que ens explicarà eh, ja les primeres eh, senyals de canvi climàtic que hi ha a Catalunya i també a les comarques gironines i sobretot a la Costa Rara, val, que s'han començat a fer estudis, i projeccions de canvi climàtic, o sigui, eh, cap on anem, no? quins escenaris de canvi climàtic, de canvis en el clima, eh, es comencen a projectar a nivell més local de comarques gironines. Després vindrà en Gabriel Borràs, responsable de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, en el que ens començarà a explicar ja les primeres conclusions d'un estudi que s'està fent a diferents conques geogràfiques de Catalunya. i ja hi parlarà concretament de la Conca de la Muga, en quin impacte té el canvi climàtic a la Conca de la Muga i quines mesures s'està d'adaptació al canvi climàtic es prendran en la Comte de Muga davant de les observacions que, que ja s'estan tenint en compte ara. Val pertannyer a ja ser un cas més aplicat d'un estudi molt concret de la, de la zona de la comarca de l'Al'Empordà. i més és molt interessant en el sentit que a nivell d'aprofitament de l'aigua, la comarca, bona part de la comarca de l'Empordà depèn de les reserves d'aigua de l'embassament de, de Darnius-Bodella i per tant és bo saber com el canvi climàtic eh, impactarà sobre la, les reserves d'aigües que hi haurà a l'embassament i per tant com afectaran el territori a nivell de disponibilitat d'aigua. Per tant, aquí ja tindrem una primera pinzellada d'aquests resultats. Un segon bloc és el risc meteorològic. És... Eh, explicar aquests extrems meteorològics, aquests episodis de meteorologia extrema que són pròpies del clima mediterrani, doncs vindrà un tècnic de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya en el que ens explicarà una mica el dia a dia val eh, quina és la tasca diària d'un tècnic eh, del Servei Meteorològic en una situació de meteorologia extrema. Val, com es fan els... Eh, com s'activen les alertes davant d'un episodi de peril meteorològic que en, diuen, que en diuen ells i ens explicarà una mica el protocol, quin contacte tenen amb protecció civil, eh, una mica també que de cara a la població doncs és interessant saber com des de l'administració eh, s'organitzen per afrontar situacions de, de meteorologia de pari. Després vindrà l'Anna Ribes, que ella explicarà com es té en compte el risc meteorològic a l'hora de planificar el territori que Això és determinant, no és una mesura més de prevenció. Si en Xavier solar et Soler parlarà més de mesures d'acció directa en que, en quelvol moment en què hi ha unes grans pluges i avingudes, què cal fer eh, perquè la gent estigui alerta de que hi ha aquest risc? Doncs l'any arriba ens generarà un component més preventiu, com des del planejament territorial, podem preveure eh, afectacions davant de la metrologia extrema. Totes aquestes xerrades serien al matí i a la tarda passaríem ja el que és transició energètica i política local, una mica en el que dèiem, no? de que el canvi climàtic va molt lligat en el, en el model energètic. Doncs bé, eh, veure quin és actualment el model energètic, veure si el model actual és, és eficient no és eficient, és sostenible no és sostenible i començar a plantejar escenaris futurs de, de, de, de models energètics. Per tant, és qüestionar-se aquest model actual d'aprofitament de l'energia, en què l'energia és molt abundant, barata i un sistema molt centralitzat, i començar a valorar a veure si realment podem passar a un altre model no? més descentralitzat, de en el que la demanda estigui en el propi territori. Per tant, l'aprofitament d'energia a través de les energies renovables. bé Tot això vindrà el, el president del grup de gestors energètics de Catalunya, que té molt de coneixement per la tasca diària que fa com a, com a gestor energètic de Catalunya i en el que és una persona que té molta habilitat per sacsejar consciències, en el que realment sobre la taula posarà molt, molt d'elements en el que serviran per debatre i discutir. I després vindrà el tècnic en Xavier Torró de la, del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona en que ens parlarà de, de l'àmbit més local. Eh, explicarà una mica la política energètica local que està fent l'Ajuntament de, de Figueres en aquest, en aquest sentit. I després ja per, per acabar el, el dijous 30 de març, hi haurà la cuenta de, de les jornades amb unes, amb unes conclusions. Eh, S'ha demanat als ponents en el que es facin unes unes piulades, com que ens volem apropar molt a la gent el que volem és que les conclusions arribin també a la, a la gent i es faran unes, unes piulades, cada ponent farà unes tres piulades, per tant amb un llenguatge Twitter de màxim 150 caràcters cada ponent farà les conclusions de la, seva, de la seva xerrada i es faran arribar a la població i per tant amb una mica de vocació de sensibilització, de conscienciació es faran arribar aquests missatges a la població bé, doncs el dia de la Cluenda s'explicaran i després ja es farà el que és pròpiament el lliurament de premis del primer concurs eh, fotogràfic Ferran Pou de Metrologia en el que es lliuraran els... Eh, són un total de set premis dos premis per cadascuna de les tres categories eh, principals un premi per a la categoria Instagram i després com que volem que la gent participi doncs en aquí hi haurà una nova oportunitat que la gent que vingui en l'acte de lliurament de, dels premis tindrà la possibilitat de votar eh, també una fotografia i, bé, i entre la gent que assisteixi a l'acte es farà un petit sorteig d'elements de relacionats també amb la, amb la metrologia. Oh, no ho sé si m'he allargat. No, no, bé. sí, sí, sí. La intenció és fer el que abans, el que hi ha? Al principi és el primer any, hem de veure la duració de la participació i de l'interès que d'això i en principi, i, en fin, n'has de fer de la continuació. El que sí que està clar és el del concurs sí que farem continuïtat vist l'èxit, eh? això hi haurà continuïtat i les jornades, eh? mirarem la duració i mirarem el, el tema o anualment o vi-anualment. Cal comentar també que les... A la CATE hi haurà l'exposició, ah, de l'exposició de totes les 800 fotos, em preguntareu com farem l'exposició de les 80 fotos, posarem una pantalla una pantalla i aniran passant totes, perquè 800 fotos a la CATE no té tant d'espai per posar-les i per imprimir-les, i els farem intentarem amb dues pantalles anar passant totes les fotos, que realment val la pena que aneu al Hanstat concurs Meteo Figueres i veieu les fotos que hi ha unes fotos d'una de, de, sí, sí. de molt de nivell no només aquestes sinó les 160 que ens han enviat ja profes... des del punt de vista professional que el jurat eh, avui es reuneix eh, per, per per fer per analitzar aquestes 800, aquestes 800 fotos que serà un esfeixuc però jo que considero que sortiran unes fotos i han sortit unes fotos eh, realment espectaculars eh, de... Hi ha, hi ha la categoria d'Instagram eh, que són a les 500 centes i escaig i després hi ha dos o tres... Sí, hi la categoria... Hi ha quatre categories, sí. Quatre categories, eh? Un link? Hi ha... Eh, Bé, bueno, i la... No, o sigui, cinc. Sí. O sigui, ha, de partida hi ha quatre categories. La, tres categories generals, que en diem, que eren eh, fenòmens meteorològics generals. Després hi ha la categoria meteorologia, aigua i territori, en el que es volia que sortís fotografia en com es relaciona la gent amb la meteorologia extrema aquí era una mica també que la gent s'inspirés i fos molt creativa per veure què en tenen per meteorologia aigua i territori meteorologia extrema i una altra que és tramuntana aquestes són les que havíem de rebre per correu electrònic després hi ha la categoria Instagram i Twitter que a través del hashtag concurs meteofigues es podien enviar les fotografies i després hi aquesta categoria addicional complementària del previ del Public, públic que aquí es podrà votar de les eh, 15 fotografies finalistes, hi haurà quatre fotografies finalistes per cada categoria. Oh, doncs després, quatre eh, per les tres categories generals i tres fotografies finalistes d'Instagram. Doncs aquestes 15, el públic votarà les seves preferències, la seva preferida. De fet, el sistema és que, eh, que el públic voti 3, voti 3, un màxim de 3 fotografies. I, I després hi haurà algú doncs que haurà votat la, haurà, haurà guanyat eh, per la fotografia que més ha agradat a la gent que haurà assistit. Per tant, hi ha quatre categories i una 5, que és més la del de, sí, Premi del públic.